У книжках багато чого пишуть, а де правда, де брехня, хто знає. В одних козаків розбишаками називають, пройди світами, в інших справжні лицарі і розумні, і письменні. Егеш, кивнув, пожвавішавши Сашко, таке іноді вигадують, що купи не тримається, А уяви, «Якби нам оце шаблю знайти, а? Ото було б!» «Або коня!» – підколов Славко. «Їздив би, як отаман сірко!» «Ага!» – механічно кивнув брат, а Славко зареготав. «Ото ще базікало!» – образився схаменувший Сашко. «Але я тобі пробачаю! Навіть битися не хочеться! Сили на тебе витрачати!» Раптом щось загрозливо загуло голову в верховіті, і хлопці завмерли, мов курчата перед шулікою. Поч, почалося, ледве вимовив тремтячими губами Сашко. Чи може? Свист і гомін наростали. Здавалося, на хлопців насувається якийсь буревія булавина. Вітер аж до землі гнув дерева, і вони жалібно стогнали. Тікаймо, першим не витримав Сашко, підхопився на ноги. Тікаймо, Чуєш, Славко?» «Стій!» – схопив його за руку брат. «Ані руш, дурню!» «Це нас на сміливість перевіряють, хіба не зрозумів?» «Заспокойся і копаймо далі!» «Та співай, як найголосніше! Чуєш? Співай!» «Може, краще молитви читати?» – цокотів зубами Сашко. «Мене бабуся вчили!» «Хай уже потім!» – похитав головою Славко. «Коли дуже припече!» «А зараз співатимемо!» Чи знаєш якоїсть козацької? Ну, хіба наливаймо ж, браття, то давай. Наливаймо ж, браття, кришталеві чаші, дзвінко завів Сашко. Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, голі воньки наші. голосно підхопив Славко, що сили налягаючи на заступа. Коли по три рази проспівали кожну пісню, Сашко вирішив перепочити. «Небагато ми козацьких пісень знаємо, ще б на годинку набрати не завадило». «Хіба», – хмикнув Славко, – «а мені здається, що вже кілька годин горлаємо, я аж захрип». «Втім, ось я ще одну пісню знаю». Гетьмани наші славні в країну продають. Дійшли уже до того, що скоро нас проп'ють. Гей, гей, а ліси чекають. Гей, гей, матері не сплять. Гей, гей, чи прийдеться козаче, кохано кохану обійнять? А це що за пісня, здивувався брат. Не чув такої, і гарна це один хлопець склав. Ну, пам'ятаєш, я розповідав про бандуриста, який на Запоріжжі перед козаками співав, його робота. І знаєш? Славко раптом затнувся, прислухаючись, потім здивовано повернувся до брата. Дивись, Сашко, чи чуєш? Тиша ж навкруги, і яка... А й справді завмер, нашорошивши вуха той, доки галасували, не звертали уваги, а тепер добре відчутно, і чого б то не подобається мені це? Тобі не угодиш, усміхнувся Славко, роззираючись, і гомін погано, і тиша не гаразд, сам не знаєш, чого хочеш. Слухай. Та вже ж пів на третю ранку, аж ляснув себе по лобі Сашко. Оце то догорлалися. А я все дивуюся, що за хрип. Вже ж перші півні проспівали. Наша взяла. Гей, молодці ми. Молодці то молодці, сказав брат, коли радість трохи вгамувалася. Тільки, здається. І лякали нас не так, як раніше. Минулого разу так гуло, що і співу власного не почули б. Зате, бач, з переляку таку яму викопали, що динозавра можна сховати. А скарбу нема. Добре хоч здогадалися мотузка зачепити, бо не вилізли б звідси. «То, напевне, ми сміливіші стали», – заспокоїв його Сашко. «А що порожньо в ямі, що ж?» «Значить, про той скарб самі балачки та й годі. Зате ми тепер герої, хлопці від заздрощів помирають». «Помовчи вже, хвалько!» – махнув Славко рукою. «Давай краще поїмо десь там картопля з салом лишилася».